ايضا نه پردين بسم الله الرحمن الرحيم لکما يزال الكراميه من ان له صفات لكنها حادثه ليست حاله قيام الحوادث بذاته بذاته قائمه بذاته ضروره انه لا مان لصفه الشيء الا ما يقوم به ما تن <تصفيق> رحمت <تصفيق> الله عليه مخي ودعوا ذكر كديو د ویلیو چې ولہو صفاتونه نن دېغه دا وی د پارا جوسي سانی بیانوي چې دی الله رب العزت د خو صفات راغلی دي دغ خو دغه صفات اغه حادث دي او ازليه او قديم دي دویمه دا دا چې هغه قائم لذات دی د سره که کې قائم بالغیر دي قائم دي بغیره تعالی نو دایې چې دغه صفات الله تعالی ازلی هم دي صفات دي الله تعالی قائم لزار دی الله تعالی سرا هم دي کته یې چې دغه داوخه مخکې ذکر شوی و دغه دوه قیدین اغا ماتن رحمت الله علیه الصدی فارو له غول شارح رحمت الله علیه اغا غرض دې ماتن بیانوي نو بیا یې چې غرض دې شارح رحمت الله علیه له تعلق دې د شرحه نه اغا مختصره غرض دې اول غرض هغه بیانوي فائدہ دی قید دویم بیا ذکر کوي فائدہ دی قید دریم ذکر کوي تمهید لپاره دی رستنی متن متن رحمت الله علی دی, دی دعوی دی لپاره یو قیدا ذکر ک سپدغه صفات دی الله رب العزت ازلی صفات دی فائدہ په دی قید کې سواوې فائدہ په دی قید کې هغه رد په کرامیان وبنده کرامیان دا یا و باطل فرقد اغه ای چې دی الله رب العزت د پاره مګا صفات منو خو لیکن دغه صفات اغه به قديم نه وي ولیک نو کینو بیا لازمیږي تعدد د خودماو دا خو باطل د ل را مخک مګا وجوي ده. نو دی وجنا الله تعالی متصفه د صفات وبنده ده. خو لیک خبره دادا چې دغه صفات حادث دي ما راغې په دغه کرامیانو بندې ر دووکه وویللی چې نه دغه صفا دی الله تعالی لا دی دلیل به تااسې دی د پاره و چې عزلی وللی دی و ځکهکه دغه صفا دبارې تاله هغه حادې سووګرج نو دا خو قایم دیله زاد دی الله تعالی لا سره نو اللهربله زت به محل دی حواې سوشي محل د حوادي سو لا کوونه اغنوی مگر حادث وی لازم بسی حدوث دی باری تالا. او حدوث دا منافده لقدم ذاتی دی باری تالا سره. او یا اصان و یا ایسی اللہ تالا دی پاراده غصفات ازلی دی. دي که ازلی و نگرزین و بیابه خیلوه دی واجب سبحانه هو دی ذات په مرتبه و ذات که لصفات و کمال نراسی. خلواديه باری او دی واجب سبحان هو لدا صفات کمالهونه فی مرتبه الذات دا مسترزند نقص لرا فی جنابه تعالی تعالی الله عن ذلک اولوان کبیره نو دی او جنا غاب کرام یورا او قول باطل دورم خیر لگواله داتای متون بذاته faidade de khay de farasada no de ya is fayda de de fara dara galada څپه دې سره یم مقصود اگر دا په یوه بلې با تي لفرقې باندې چې هغه فرقه د معتزله و ده معتزله خبره د ذکر کې چې دی الله رب العزت پاره خو صفات راغلی دې ځکه قرآن خو د ایمنی مخکې مګو تاسو واضح ذکر کړیو الٰه دې الله تعالی دې فارا ایلم ذکر سویدا حیاتم ذکر سویدا قدرتم ذکر سویدا غیر ذالکا نو انکار هو دوی کولای نه س نو دوی ویلې صدق صفاته اغا دی واجب سبحانه د پارستا خو لیک ان قیام لزاد دی واجب سره نه دراغلی بلکې دا قاین د لغیر دین مراد لغیر نه یا جبرئیل علی السلام ده مراد لغیر نه یا نبی کریم علیه السلام ده او یا مراد لغیر نه محفوظ ده قیام ل دین اور شایانو سره دراغلی ده صفات دی د دي خو قائم ل نور سره دي نوماتن رحمت الله ل غیر ادی فوکه وی وی له چې قائمتن بذاته قیامم ل ذاته باری سر دا غلیدا ولی وی دی خ دی وجنا چې دا خبره بدیه دا چې صفت د شی هغه تویل کیږي چې قائمی له دې شی سره صفت د شی هغه شڅه تویل کیږي چې هغه قائمی له موشب سره نو چې صفت دی او موشب دی پرې قیام بهم ل د سره وی دا نه صفات د د فارداه قیام له بل شی سره راغلی دا نو د دوی خبره د حساب د احتناب خلاف دا, دا. لدی وجناماتن ویلیت قائمه بذاته دا صفات د الله له الله سره قائم دي لا کما یزعم المعتزله د سنه له کده معتزله و ده. دا سی صفات د الله دي, دي خو لیکن قائم ل ذات د الله تعالی سره نه دریم ریم غرض مګو تاسو ویلې چې هغه تم هڅه ذکر کوي له 파ره ده توحید دی 파ره ده رستنی کلام نو اصل خبره ده اصل خبره ده تاسو ته اهل نو د <مسید> درست کلام څه ماتین رحمت الله لې لیکل دا وهیا الله هو ولا غیره وی غرض له دین څخه دا اگر د پات مزل او بندې او جواب د له سوال د معتهزیلاونه یا جواب دله دلیل د معته زیلهونه معتهله و داویللی دی چې د الله د پاره صفات نسته وله یازوبلله نو رې خبرې ترله د مخکې مګوتاسویللو چې دوی یا د الله د پاره صفات نسته لی و دی و جنا د الله د پاه صفا نهدي دی کو موږ قول په صفااتو د باری بندې وکړو کو مګه قول په صفااتو د باری بندې وکو نو بیا به لازم سی تععدود دی و خو دما او بلکې لازم بسې تععادود دی ووجبهو تعلیبات مقدمې ممثلله وجدې بوتلانو تعلیخ خو ظاهره ده ځک د بااهینېقطته یو نصابت ته ده واجب او قدیمغا ایې یو زاد د باری تاال ده وجد ملاظې تععادود بهولې راسي ځکه مقللیې هلی اهل سنت تااسې خدا دا خبره کوي د صفا دی الله تعالی دی الله تعالی نه غیر دي نو کله چې تااسې کول په غیریت بندې نو اوس یو زاد د باری تااللا قدي موګې ده او بل دغه صفات دی باې تعالی قددي موګرې د لا نو چې کله د غزاد د تعالی تالا علیکم السلام عليكم و عليكم السلام شكر داك الارف دي تاشخيه وضايح سانده ها ها ابرم نا نا اغنى اغنى منا. اواز د نړۍ بیرشتوکه نو خبره ده اوسه چې کله صفات د باري تعالی د باري تعالی نه غیر سوال نو تعدد قدما او را غیزه کې یو ذات د باري تعالی او بل تا د غ صفا د باې تا او د متاخرین نه او نه خید دو دیې دوري یه دی. خبره داې کر کړی وا چې د دوی په مابیین کېغا د واجب او د قدیم په مابین کېغا تراد راغلی ده نو کله چې د د دواړو په مابین کې دو راغئ نو تعدد د خو د ما او دا مستلزمم شو تعود دی وجهبا او لره تعدد وجبا تعدد وجبا دا مستلزم سه تعدد قدماء ولا نو دي وجند وياي جمع سركيكو چه پخوال دي اهل سنت لازمیږي تعدد قدماء بل تعدد الوجبا بلکي دا خو پريکد تعدد وجبا و را دي او طالب باطل د وجدي بتلانو تعلیم غو تاسو نو کله چې دوه د دلیل نو اجابه اجابه الماتل ماتن عنهم بقوله هو ولا غيره داست په څو خبرې و سولې یوه وی फायदा د خیر ذکر کړه ردی وکړه په کرامیانو باندې بیا یوه د خیر ذکر کړه ردی وکړه په کرامیانو باندې او دریم نمبر هغه جواب او استدلال د معتزله و نه کلکه تمهیده کې خو د لپاره د راستنۍ متن څه دا راست متن هغه جواب دل استدلال د معتزله و أزليتنا لا كما يزعم الكرامية دسنا دالك عاقدة دي كراميان من أن له صفاتنا سدي الله رب العزة دي فار صفات دي لكنها حادثتنا لكنا غا حادث دي لإستحالة دي قيام الحوادثي لوجد استحالة دي قيام دي حوادثنا لذات دي باري تعالى سرى قائمة بذاته قائم دي لذات الله تعالى سرى ضرورة أنه لوجد بداهده خبرنا سنستمانه لفاره صفت صفد شي الا ما يقوم به مگر دي طويل کی کی چا غا قائم ل د سر ویلا كما یظن المعتزله د سنه د ل کدا عقیده د معتزله و د سعل الله ده په یو کلام بند هو قائم بغیره چا غ قائم د ل غیر واجب سبحانه لاکن <سؤال> نه مراده هم لیکن مخصد دی دو نفیو کوون کلامې هغه نهفیدي کیدلو دی کلام د صفتون له هو چې هغه صفتوي د لره لا اسباته کوونې صفتون له هو نودامت لب نه داې سابت تدلدي دي دی چې صفت د دي خو قام نهدي ل ذا د باری تالا <سؤال> سره قایمديله غیر د واجبب سره دکه دا خو د حیص به دحتت نه خلاب ده صفت دی شيدي ل به قایمله چا سرې سره ولما تمسکت المعتذلتو هر کلا سه استدلال قایم کرده و معتذلو بی انه فی چې په چپسابی تولو دی صفتونو که ابتالو توحید اغا بطلان دی توحید دالی ما انه ها لده و جناس دا موجودات قدیم دی مغایر دی لذات دی باری تالا سره نو لازمیگی قیدم دی غیر الله او تعدد قدما او بلکی تعدد دی وجباو لذاتهی. علامه وقعت الاشاره لك دي تشاره راغلي وا په كلام دي متقدمينو کې او تفسيره وا په كلام دي متاخرينو کې چې واجب الوجود بذاته اغا بار د الله تعالی او صفات دي الله تعالی نه او قد كفرت النصارى نصارى کافر سوي دي په ثابتولو دروي قدما او شرات يو الله تعالی دوی بولي ديم دو عيسى عليه السلام بولي او دريان بي مريم بولي نو فما بالو سمانیته نو تاسې اعتقود ما منې اهل سنت او تاسې اغا یاغو اغا کدما منې او اکثر یا لدینم ډیره نو بیا کو تاسې په طریقې اولاد سره کافيري دا خبره چا وکړه ما تفصیله ما تن رحمته الله علی